Az interstelláris tér a csillagok közötti teret jelenti. A csillagközi tér hatalmas, többnyire ismeretlen és feltérképezetlen. E végtelen űr tanulmányozása közben a csillagászok érdekes felfedezést tesznek. jelentenn nagy az aktivitása a csillagközi térben Ott vannak a csillagnélküli, úgy nevezett Van kozmikus sugárzás, vannak csillagközi gázfelhők. Vannak nagy sebességű csillagok, amelyek odakint száguldoznak. Az univerzum legnagyobb titkait. a csillagközi térből jöttünk. Talán a csillagok között kell keresni. Így működik a Világegyetem. Mi egy kisméretű naprendszerben élünk a Tejútnak nevezett galaxis peremén. 8 bolygó és több mint 180 hold kering a nap körül. A mi csillagrendszerünkben a nap az Úr. Azt tesszük, amit ő mond. A nap több mint egymillió fényévnyi távolságban fejti ki a hatását minden irányban, és ez határozza meg a naprendszerünk határát. Van odakint egy pont, ahol a nap hatása véget ér, és a többi csillag hatása kezd érződni. Ez a pont a csillagközi tér kapuja. A tér a galaxisunkban található naprendszerek közötti tér. Egészen eddig alig tudtunk róla valamit. Sokáig üresnek hittük a csillagok közötti űrt, de kiderült, hogy ez egyáltalán nem igaz. Rengeteg minden zajlik ott. Ez a csillagászat első számú terepe. A csillagközitér egyik legnagyobb talánya eljött egészen a küszöbünkig. 2017. októberében a Penn Stars 1 teleszkóp szokatlan jelenséget észlelt. A Penn Stars egy csillagvizsgáló havain, amely az égen bekövetkező változásokat figyeli. Egyszer csak feltűnt egy apró látogató, és átszágoldott a naprendszeren. 200.000 ezer mérföld per órás sebességgel suhant. Sokkal gyorsabb volt a naprendszerre jellemző objektumoknál, és a pályája is arra utalt, hogy nem kötődik a naphoz. A naprendszer minden egyéb röbb pályájától, útvonalától és keringési pályájától eltért. A csillagászok döbbenetes következtetésre jutottak. Egyértelműen kiderült, hogy ez nem a naprendszerhez tartozó elkóborolt objektum, ez egy másik csillagtól érkezett, és mindenkit teljesen lenyűgözött. Az első ismert csillagközi látogatónk, ahogy átrepül a naprendszeren. Ez volt az első olyan észlelt objektum, amely egy másik csillagrendszerből érkezett. Eddig az összes üstökös az összes aszteroida a naprendszerünkből származott. A mi naprendszerünkbe belépő nagyméretű, szilárd, idegen objektum olyasmi, amiről csak álmodik az ember. De nem hittem, hogy valaha is valóra válik. A tudósok az Oumuamua nevet adták neki, ami havai nyelven annyit tesz, messziről jött hírnök. Ez az objektum a csillagközi térből érkezett, és az volt a legfőbb kérdés, hogy mi lehet ez. Az objektum alakja mindenkit meglepett. Leginkább egy szivarra hasonlított. A hossza elérte a vastagsága tízszeresét. Ez rendkívüli. A naprendszerünkben nincs olyan objektum, amely ennyire hosszúkás lenne. Az Oumuamua különös alakja megmozgatta a tudósok fantáziáját. Fontos megjegyezni, hogy a tudósok is emberek. Mi is olvasunk science fiction -t. nekünk is van fantáziánk. Amikor először hallottam róla azt, hittem ez a ráma Arthur C. Clarke egyik történetéből. Ez egy nyújtott testű űrhajó, amely egy másik csillagrendszerből érkezik. A csillagközi térbe tervezett űrhajókra emlékeztetett, amelyek azért hosszúak és keskenyek, hogy kisebb legyen a surlódás az interstelláris gázok között. Az Oumuamua talán egy idegen csillagközi űrhajó. A csillagászok köztük Avilő professzor is komolyan vették ezt a lehetőséget. Úgy döntöttünk, hogy követjük az objektumot a világ legjobb távcsöveivel, hogy lássuk, bocsájt-e ki rádiójeleket. A csillagászok idegen kommunikáció jeleit keresték, de 8 órányi különböző frekvenciákon történő megfigyelés sem hozott eredményt. Sajnos nem volt kibocsátás. Ez minden bizonyal természetes objektum. Erre hajlandó lennék feltenni az összes pénzemet. Csalódott voltam. Sokkal jobban lázba hozott volna, ha idegen civilizáció nyomaira bukkanunk. Ezúttal nem jöttek kicsi emberkék. Az Oumuamua természetes objektum. De mi is ez pontosan? Az első megfigyelők szerint üstökös. A csillagoktól távol, jó részt jégből, kisebb részt szikladarabokból álló objektumokat találni. Ezek löködnek ki a legkönnyebben. Csak hogy egy üstökös, amelyik ilyen közel szágold el a nap mellett felmelegedne, a jégből gáz képződne és csóvát húzna maga után. Az Oumuamua esetében azonban nem figyeltek meg ilyesmit. Nem vette körül a megolvadó jégből származó homályos gázfelhő. Nagyon különleges volt, és mindenki azt hitte, hogy ez egy aszteroida. Csak hogy amikor megrajzolták az Oumuamua útvonalát, különös dologra lettek figyelmesek. Mikorben az Oumuamua áthaladt a naprendszeren, befelé zuhant a nap felé, és amikor elhaladt mellette, elképesztő mértékben felgyorsult, mielőtt elhagyta a naprendszert a túlsó felén. Nagyon érdekes dolog történt. A naptól távolodva lelassult, ahogy az várható is volt, de nem lassult, elég gyorsan. Az Oumuamua új lendületet kapott a naprendszerben. De hogyan? Úgy véljük azért, mert gáz bocsájt ki. Úgy is mondhatjuk, hogy az általa kibocsátott gáz rakétaként hajtja előre az objektumot. Mintha egy hajtóművet szereltek volna a felszínére, ami időnként ad neki egy kis lökést. Ez a gázkibocsátás pedig felfedi az a valódi kilétét. Ebben a tekintetben valóban olyan, mint egy üstökös, amelynek nem elég nagy a gázkibocsátása ahhoz, hogy látni lehessen. A gázkibocsátásnak köszönhetően ez a csillagközi nomád csillagról csillagra vándorolhat. Így aztán még nehezebb megállapítani, hogy a galaxis melyik pontjáról érkezhetett. Most, hogy tudjuk, hogy az Oumuamua gázkibocsátása megváltoztatja a pályáját és a sebességét, még nehezebb lett ennek a megállapítása. Az Oumuamua már messze jár, de más csillagközi lövedékek is fenyegetik a naprendszert, amelyek közel fénysebességgel szágoldanak a Föld felé. A kozmikus sugarak az univerzum puskagolyói, és valósággal elárasztják a csillagközi terest. A Mua felszíne sokat elárul a csillagközitérben tett utazásáról. Az ómuamuával val kapcsolatban a színe a legérdekesebb. Vörös színű. Most egy olyan helyen állok, ami nagyon hasonló az Oumuamua felszínéhez. Körülnézve sötét árnyalatú, csillogó bevonatot láthatunk a köveken, még a mögöttem lévő hegyoldalon is. A kutatók szerint a vörös bevonatot a tolén okozhatja, az életépítő kockáinak tartott szerves molekulák. Egészen elképesztő, hogy egy idegen eredetű objektum csak úgy elrepül mellettünk, szerves anyaggal a felszínén. Ez kész aranybánya lehet a számunkra. A minaprendszerünkben található távoli üstökösök és aszteroidák is hordoznak tolént. Ez azért lehetséges, mert az objektumokat érő kozmikus sugárzás megváltoztatja a felszínükön található elemek tulajdonságait. Szerintünk az Oumuamua esetében is ez történt. Már korok óta odakint van az interstelláris térben, kitéve a kozmikus sugárzás hatásainak. A kozmikus sugarak nagy energiájú részecskékből állnak, amelyek átszágoldanak az univerzumon. A csillagközi tér tele van ezekkel a kozmikus sugarakkal. Protonok, elektronok és nehezebb, jóval különlegesebb részecskék röpködnek az univerzumban. Egyes részecskék a fénysebességének 99%-ával haladnak. Ez elképesztő mértékű sebesség és energia. Rengeteg energia szükséges ahhoz, hogy valami megközelítse a fénysebességét. A kozmikus sugárzás heves és nagy energiájú folyamatok eredménye. Minden, ami nagy és robban, kozmikus sugárzást eredményez. A kozmikus sugárzás egyik fő forrása egy csillag halála, a szupernóval A supernova nagy energiájú robbanás. A felszabaduló hatalmas energia mindenféle érdekes dolgot hoz létre. Amikor egy csillag fűtő anyaga elfogy, a csillag összeomlik, hatalmas erejű robbanást hozva létre. A lökési hullám neki csapódik a környező gázoknak, felerősítve a mágneses mezőt. Ha egy részecske csapdába esik ebben a mágneses mezőben, ide-oda pattog, és nagyon rövid idő alatt felgyorsul. Valahogy így. A részecske olyan gyorsan mozog, hogy a mágneses mező már nem tudja bent tartani. És aztán bum! Közelfénysebességgel fénysebességgel onnan. A kozmikus sugaraknak van tömegük és hatalmas pusztítása képesek. A kozmikus sugarak az univerzum puska golyó, És tele van velük a csillagközi tér. De szerencsére védve vagyunk. A csillagközitérből származó sugárzásnak meg kell küzdenie egy másik szupererővel, A személyi testőrünkkel. A nappal. A napra elsősorban meleget adó energiaforrásként gondolunk, ami nélkülözhetetlen az élethez, de az már kevésbé ismert, hogy számos módon védelmez is minket. A nap töltött részecskéket bocsát ki, amit napszélnek nevezünk. Ezek a részecskék több mint egy millió mérföld per órás sebességgel szágoldanak el a bolygók mellett de közben erejüket vesztik. Van egy olyan pont, ahol a napszél megáll. Nekiütközik a csillagközi anyagnak, amitől lelassul, majd megáll. A napszél magával sodorja a nap mágneses mezejét, egyfajta buborékot hozva létre a naprendszer körül. Helió nevezzük helió a nap miatt, és szféra a hatalmas mágneses tér miatt. Ez egyfajta pajsként véd minket a kozmikus sugárzástól. Ha ez nem lenne, a földet érő sugárzás mértéke jelentősen megnőne. A nap megóv minket a csillagközi térből érkező veszélyektől. A helioszféra megóv minket a kozmikus sugárzás jelentős részétől, de valamennyi így is bejut a naprendszerbe. Szerencsére a Földnek is van egy saját védelmi vonala. Nekünk is van mágneses mezőnk, amely eltéríti az alacsony energiájú sugárzást. És van egy vastag légkörünk, amely megszűri a sugárzást, még mielőtt elérhetne minket ide a felszínen. A Földön védve vagyunk a kozmikus sugárzástól. Az űrben tartózkodó űrhajósokra nézve azonban valódi veszélyt jelent. A csillagközi kozmikus sugárzás komolyan veszélyezteti a hold vagy mars küldetéseket, képes áthatolni az emberi testen, kárt a sejtszerkezetben és a DNS-ben, megnövelve a rák és egyéb betegségek esélyét. Több űrhajós barátom is fényes villanásokról számolt be, ami nem más, mint a csarnokvízen haladó kozmikus sugárzás. A részecskék a fénynél is gyorsabban haladnak, amit Cserenkov sugárzásnak hívnak. A nap aktivitása 11 éves periódusonként változik. A jövő űrhajósai talán éppen akkor kelnek útra a marsra, amikor a nap a legaktívabb lesz. A nap mágneses tere a legaktívabb időszakban a legerősebb, nagyobb védelmet biztosítva az űrhajósok számára. Ez tűnik a legbiztonságosabb időszaknak az utazáshoz, még a gyakoribb napszelek ellenére is. Azok csupán néhány percig tartanak, és jóval könnyebb védekezni ellenük, mint a folyamatosan érkező kozmikus sugárzás ellen. A Jilla közitérből érkező kozmikus sugárzás megváltoztathatja a DNS-t, de nélküle talán itt sem lennénk. A kozmikus sugárzásnak csak egy elegyésző része jut le a felszínre a légkörön át, de már ennek is komoly evolúciós hatása lehet. A kozmikus sugárzás roncsolhatja a genetikai információt hordozó DNS-t. A kozmikus sugárzás hatására szétesnek a molekulák és módosulnak az atomok. A genetikai információ megváltozik, és ezt hívjuk mutációnak. Ez hajtja előre a természetes kiválasztódást, így kijelenthetjük, hogy nagymértékben függünk a minket körülbevő csillagközi tértől. De a csillagközi térben nagyobb objektumok is találhatók. Olyanok, amelyek elpusztíthatják az életet. A naprendszerünk 143 mérföld per sebességgel kering a Tejút központja körül. Központi csillagunk a napcsupán egy a galaxisunkban található, mint egy 200 milliárd csillag közül. Nem egy elszigetett buborékban élünk. Szomszédos csillagok tengere vesz körül minket. És ezeknek a csillagoknak a mozgása a távolból is hatással lehet naprendszerünkre. A bolygókon és a helioszférán túl. Ott található az Oort felhő, a valódi csillagközitér határán. Az órtfelhő a naprendszer kialakulásának maradványaiból áll. Apró, jeges, sziklás törmelékből, magyarán üstökösökből. Az órtfelhő üstökösei olyan távol vannak, hogy már alig kötődnek a naphoz. Ezek az üstökösök alapvetően szép nyugiban élik az életüket. Lustán keringenek a nap körül abban a fagyott állapotban, amíg fel nem zavarja őket valami. A napunk mozog a csillagközi térben, ahogy a többi csillag is. A nap keringése közben óhatatlanul találkozik más csillagközi utazókkal, és akad majd egy, amelyik áthalad vagy megközelíti a mi ortfelhőnket. Egy közeli csillag gravitációja megzavarhatja az ortfelhőt. felhőt, meteor zúdítva a naprendszerre. És ezek könnyen eltalálhatják a Földet. Nagy figyelmet kell szentelnünk a naprendszer belsejébe bezuhanó üstökösöknek. Veszélyt jelenthetnek a földi életre nézve, úgyhogy folyamatosan figyeljük a galaxist, hogy észrevegyük, ha egy csillag erre téved a közeljövőben. Az új Gaja nevű távcső segítségével a csillagászok több millió szomszédos csillagmozgását figyelik a csillag térben. hogy melyik csillag halad el legközelebb a Föld mellett? Azt hiszem, tudjuk a választ. Egy narancs törpe, a Gliese 710. A 2018-as adatok alapján a Gliese 710 pályája beleér az Ord felhőbe. Felkavarja majd a törmeléket, ami nem jó hír a belső naprendszer számára. Rengeteg látogatóra számíthatunk. A Gliese 710 szerencsére csak 1,3 millió év múlva ér ide, de vannak más vándorok is odaként. Az összes csillag, amit magunk körül látunk, a Tejútnak nevezett galaxis közepe körül kering ugyanabba az irányba, mint egy 100 mérföld per szekundumos sebességgel. A Gaia azonban felfedezett néhány csillagot, amelyek nem követik ezt a szabályt. Ezek nem követik a galaxis mozgását, helyette szabadon röpködnek az űrben. Valósággal sűvítenek. Ezek ágyúgolyók, háromszor, négyszer, ötször olyan gyorsan mozognak, mint a galaxis többi csillaga. Ráadásul úgy tűnik, hogy távolodnak a középponttól. Ezeket a kozmikus lövedékeket hipergyors csillagoknak nevezik. De vajon mitől mozoghatnak ilyen gyorsan? Az ilyen csillagok gyakran kettős naprendszerből származnak, ahol az egyik csillagból szupernova lett, eltépve a másik csillaghoz fűződő köteléket, így az a csillag szabaddá vált, sőt, lényegében nagy sebességgel kilökődött. Vannak sötétebb múltú hipergyors csillagok is. Őket fekete lyukak taszítják el. Több trillió fekete lyuk van a galaxisban. Szinte az összes nagyobb galaxis közepén találhatók hatalmas fekete lyukak, a miénket is beleértve. És ezek a szörnyek nem kímélik a páros csillagokat sem. Megint csak egy kettős naprendszerről beszélünk, ahol a csillagok a galaxisunk közepén lévő fekete lyuk körül keringenek. Amikor túl közel kerülnek hozzá, az egyik csillag belezuhan a fekete lyukba, a másik pedig nagy sebességgel kilökődik. A csillagközi térben száguldó csillagok napszelei szépséget hoznak a káoszba. A hipergyors csillagok többsége jóval nagyobb, melegebb és fényesebb a napunknál. Miközben átszáguldanak a csillagközi téranyagán, a napszelek neki csapódnak a jelenlévő gáznak és pornak, és amikor rájuk nézünk, csak ezt a gyönyörű évet látjuk, mint egy szép hajóor. Vannak felvételeink és lélegzetelállítóak. Gyönyörű alakzatokat hoznak létre. A hipergyors csillagok megfestik az univerzum vásznát. Minden békésnek tűnik. De a csillagközi tér minden csak nem nyugodt. Ez a senki földje a vad nyugat. Itt nincsenek szabályok, mindenki azt csinál, amit akar. Ezen a vadvidéken a törvényen kívülieké a hatalom. Titokzatos objektumok urálkodnak a sötétben, több tíz fény a naptól. Még csak egy szeletét láttuk annak, ami odakint van. Ez lesz a következő nagy kutatási terület. A tudósok 2016-ban felfedeztek egy infravörös fényforrást 95 fényévre a Földtől. Ahhoz, hogy csillag legyen túl halvány és nem kering csillag körül, csak egy kóborbolygó lehet. Amikor bolygóról beszélünk, csillagkörülkeringő objektumra gondolunk. Ez a bolygó mai definíciója. De ha nem kering semmi körül, akkor kóborbolygónak nevezzük. A következő évben részletesebb képek készülnek róla. Kiderül, hogy nem egy bolygóról van szó, hanem kettőről. Ez egészen elképesztő. Ott van ez a valami az űr közepén. Nem keringenek csillag körül, ezek egymás körül keringő kóborbolygók. A bolygók tömege a négyszerese a Jupiterének. Háromszor olyan messze vannak egymástól, mint a Föld a naptól, és száz évente kerülik meg egymást. Nem egy, hanem két bolygót képzeljenek el. Kettős kóbor bolygót, melyek egymás körül keringenek. Lehetnek gázóriások, mint a Jupiter, és ez esetben nincs felszínük, de ha elég öregek, akkor már lehetett idejük kihűlni, és talán van felszínük. Ezt nem tudhatjuk, de az biztos, hogy sötétek. Nincs a közelükben csillag, ami megvilágítaná őket. A kóborbolygók örök sötétségben sodródnak a fagyos csillagközitérben, térben, és évmilliókon keresztül nem éri őket fény. Tegyük fel, hogy az egyik ilyen kóborbolygó felszínén állunk. Egészen elképesztő látvány fogadna minket. Nem lenne nap az égen, csak sötét égbolt látszódna mindenfelé. Képzeljük el a legsötétebb, hold nélküli éjszakát itt a Földön. A csillagközi űrben állandóan ilyenek a fényviszonyok. A fizikusok szerint több milliárd kóborbolygó lehet a galaxisunkban, négy csillagonként egy. A legfőbb kérdés az, hogy ezek a kóborbolygók miért léteznek egyáltalán. Maguktól alakultak ki, vagy kilöködtek egy csillagrendszerből? Talán mindkettő. Egyes kóborbolygók olyan gázfelhőkből alakultak ki, amelyekből nem lett csillag. Mások a miénkhez hasonló naprendszerekben alakultak ki a bolygóképződés során. A formálódó naprendszerek nyugtalan helyek. A bolygók időnként összeütköznek és egyé válnak. Máskor elhaladnak egymás mellett, és messzire lökődnek egymástól. Így ezek a kóborbolygók életük nagy részét magányosan töltik. Mivel nincs csillagjuk, hogy melegen tartsa őket, ezek a bolygók véletlenül alkalmatlanok az életre. Egy magányos kóborbolygó aligha lehet lakható, hideg van rajta. Ha földméretű, akkor az csupán egy fagyott golyó. De 2018-ban a csillagászok megállapították, hogy lehetséges élet egy kóborbolygó egyik holdján. A Jupiter és a Saturnus körül keringenek olyan holdak, amelyeket a bolygó gravitációja melegít, aminek semmi köze a naphoz. Ahogy a bolygó gravitációs ereje mozgatja a holdat, a súrlódás folyékony halmaz állapotban tartja a vizet a felszínén. Ha egy kóborbolygó képes megtartani a holdjait, és ezek jeges objektumok, akkor elképzelhető, hogy folyékony óceánok vannak a felszínükön. Nincs szükségük csillagra, ott a bolygó, amely melegen tartja őket. A csillagközi tér korán sem üres. Tele van magányos, otthontalan égitestekkel. testekkel. A csillagközítér olyan, mint egy flipper, tele van nagysebességű csillagokkal és kóborbolygókkal, meg a bolygók mellől eltaszított holdakkal, és mind odakint bolyonganak. A csillagközitér jóval elevenebb, mint korábban hittük, sőt úgy tűnik, még éneklő felhők is vannak odakint. Száz fényévnyire nagy mennyiségű gáz és por sodródik az űrben. Gondoljunk csak bele, hogy a csillagok közötti tér tele van gázokkal és porral, mindazzal, ami a csillagok és bolygók keletkezéséhez szükséges. A tudósok csillagközi anyagnak nevezik a csillagok közötti térben található gázokat és port. Ez a leggyakoribb anyag a galaxisban. Tele van hidrogénnel, és itt-ott héliummal. A csillagközi anyag nem egyenletesen oszlik el a galaxisban. Foltokban található. Egyes helyeken több, máshol kevesebb van belőle. A sűrűbb helyeket csillagködnek nevezik. A csillagköd valójában nagyobb sűrűségű gáz és talán portömeg, tömeg, amely elszórtan található a galaxisban. A csillagködök hatalmas területen nyúlhatnak el a kozmoszban, és egyesek a nap tömegének több millió szorosát is elérhetik. Egyszerűen eldobom az agyam, ha belegondolok, hogy ezek a csillagködök több fényév kiterjedésűek. A csillagködök nem csupán gáz- és porkupacok. A csillagködök élnek. Itt keletkeznek a csillagok, miközben a pusztuló csillagok táplálják a csillagködöket. A csillagok a csillagködök összeomlása révén keletkeznek. A gravitáció összesűríti az anyagot, felrobbantva a magot. Csak hogy a csillagászok még nem értik pontosan a folyamatot. A csillagképződés megértése szempontjából lényeges ismernünk a csillagködök alakját és szerkezetét. Bizonyos alakzatok nem elég nagyok ahhoz, hogy összeroskadjanak. A csillagködök alakja határozza meg, hogy mi deríthető ki a folyamatokról. A csillagköd kiterjedésének ismerete lehet a megoldás kulcsa. Csak hogy van egy kis gond. Az univerzum tanulmányozásakor azt tapasztaljuk, mintha minden rá lenne vetítve az égboltra. Miközben a szerkezete alapján egy csillagködöt látunk, valójában valami keveset tudunk a mélységéről. A csillagászok egyik legnagyobb kihívása a csillagködök háromdimenziós alakjának meghatározása. 2018-ban áttörést sikerült elérni a csillagképződés folyamatának megértése terén. A Földtől mintegy 490 évre található a légy csillagköd. Az alakja egy vékony kígyóra emlékeztet. Egy sötét látszódik, ha úgy tetszik, egy sötét felhőnek. Kétdimenziósnak tűnik a mögötte lévő csillagok előterében. Amikor a csillagászok infravörös tartományban vizsgálták a ködöt, kiderült, hogy énekel. Vibrál, amitől hullámok futnak végig rajta előről-hátra. Ezeket magnetohidrodinamikai hullámoknak nevezik, ami eszméletlenül hangzik. A kutatócsapat hangjegyek kialakította a hullámokat, elkészítve így a légy dallamát. A tanulmányozása közben kiderült, hogy a hullámok terjedése alapján meghatározható a csillagköd térbeli alakja. Egy picit olyan, mintha egy láthatatlan hangszert hallgatnánk, és próbálnánk kideríteni, hogy mi lehet az. Az alacsony hangok nagyobb hangszerre utalnak, mondjuk cellóra. míg a magasabb hangok valami kisebbre, mint például a hegedű. Ahogy az eltérő hangszerek eltérő módon szólalnak meg, úgy az eltérő alakú csillagködök is másként vibrálnak. Más és más dallamot énekelnek. A beérkező frekvenciák, vagy ha úgy tetszik, hangok alapján határozhatjuk meg a felhő alakját és szerkezetét. A légyfelhő például csak egy csíknak látszódik az égen. A csillagászok azonban meghatározták a térbeli alakját, és kiderült, hogy nem csak egy csík, hanem korong. Egy élére állított korong. A légy inkább palacinta, semmint kígyó. Csak éppen oldalról láttuk. Egészen elképesztő, mintha felvennénk egy 3D szemüveget, amitől hirtelen mélysége lesz az univerzumnak. A többi csillagködöt is megvizsgálhatjuk ezzel a módszerrel. Teljesen új dolgokat tudhatunk meg a szerkezeti felépítésről és az ott zajló folyamatokról. Azt már látjuk, hogy a csillag a galaxisunkban tele van anyaggal. Csak hogy valami nem stimmel. Ha összesítjük az összes anyagot, amit malátunk az univerzumban, az nem egyezik azzal, ami a tudomásunk szerint ott van. A Teut rendszer egyike a több trillió galaxisnak. A Tejút egy korongalakú galaxis, és mintegy százezer fényév átmérőjű Tele van csillagokkal, bolygókkal, gázzal és porral. De hol ér véget a galaxisunk, és hol kezdődik a másik? A galaxisoknak nincs határozott széle, fokozatosan csökken a sűrűségük, és szép lassan elfogy, ahogy kilépünk a valódi intergalaktikus térbe. Hatalmas távolságok vannak a galaxisok között, de a csillagközi térhez hasonlóan az intergalaktikus tér sem üres. Egy új kutatás szerint itt találhatjuk meg a választ egy fontos rejtélyre. Tudjuk, hogy mennyi normál anyag keletkezett az ősrobbanáskor, és körülnézve összetudjuk számolni a jelenlévő normál anyag mennyiségét. És a kettő nem egyezik. Valami nem stimmel az univerzumunkban lévő galaxisokkal. Nem elég masszívak. Az univerzum normál anyagának harmada hiányzik. Több a normál anyag, mint amennyi a galaxisokban található. De hova lett? Az egyik elmélet szerint a hiányzó anyag forró gáz formájában lebeg a galaxisunkon A galaxisunkon kívül. A tudósok úgy vélték, hogy ez a forró gáz hosszú szálak formájában van jelen a galaxisok között. Csak hogy a ritka és diffúz gázt alig lehetett mérni. Egészen mostanáig. A csillagászok 2018-ban az 1ES 1553 nevű távoli fényes kvazárt vizsgálták. A kvazárt fekete lyuk táplálja. Fényt bocsájt ki, amit az egész univerzumban lát. A kvazár fénye több mint 4 milliárd év alatt ér el hozzánk, ám a kutatók felfigyeltek valami szokatlanra. Valami felfogja az univerzumon áthaladó fényt. Vajon ki a tettes? A galaxisok közötti térben feszülő gáznyalábok. Ez azt bizonyítja, hogy a normál anyag egy jelentős része nem a galaxisokon belül van. Nem a város határaim belül élnek, hanem kívül. A galaxisokat összekötő szálak formájában. A lökési hullámoktól több millió fokra hevített gázból álló szálak elnyúlnak az univerzumban, megadva a normál anyag hiányzó mennyiségét. Ez felvet egy érdekes kérdést. Ez az anyag mindig is ott volt, csak nem állt össze galaxisá, vagy a galaxisokból lökődött ki? Őszintén szólva, fogalmunk sincs az egészről. Az új technológiának köszönhetően egyre többet tudunk meg a csillagközi térről. Azonban semmi sem helyettesítheti a csillagközi térben tett látogatást. Mind abban reménykedünk, hogy egyszer képesek leszünk ekkora távolságokat megtenni. Az az érdekes, hogy ez nem mondana ellent a fizika törvényeinek. A mai tudásunk jóval nagyobb a 10 évvel, 50 évvel vagy száz évvel ezelőttinél. Én abban bízom, hogy ha egyszer sikerül áttörnünk a naprendszer határát, akkor kapunk egy üzenetet. Üdv a csillagközi klubban. És akkor tudni fogjuk, hogy nem vagyunk egyedül. Az interstelláris tér és immáran az intergalaktikus tér jóval elevenebb, mint hittük. A kóburbolygókkal és éneklő csillagködökkel teli csillagközi tér izgalmasabb, mint a fikció. És még csak most kezdtünk bele a történetbe. Mivel sok mindent nem tudunk még az interstelláris térről, nagyon fontos, hogy feltárjuk a titkait. Több a megismerni való a csillagközi térrel kapcsolatban, mint amennyit tudunk róla. Az a szép a kutatásban és a tudásban, hogy nincs határa. Ki tudja, mi minden van még ott, hogy mi ólálkodik még a csillagok között.